בעזרת השם, כותבו הרנטיניאנה, תורה ס"ח עד תורה א' כולל. תורה ס"ח עיקר שלמות הצדיק, שיוכל להיות למעלה ולמטה, שיהיה יכול להראות למישהו למעלה ונדמה בדעתו שהוא במדרגה עליונה, יהיה מראה לו שהוא ההפך, וכן להפך, למישהו למטה מאוד במדרגה התחתונה. בתוך הארץ ממש, יהיה מראה לו שאדרבא, הוא סמוך להשם מטבח. וזה השלמות מוכרח שיהיה לה צדיק, ובלא זה אין לו צדיק כלל. כי צריך להראות למישהו למטה מאוד, בדיוטה התחתונה לגמרי, שעדיין הוא סמוך להשם ממש כביכול. ולעוררו הוא לגלות לו, השם ממך, ואל תירא, ואל תפחד, ואל תחת. כי הוא יתברך עמך ואצלך וקרוב לך ממש, כי מלוא כל הארץ כבודו. על כן אפילו אם האדם נופל חס ושלום ממקום שנופל, רחמנא ליצלן, והוא בשפל המדרגה התחתונה ממש, גם משם יוכל לדבק את עצמו בהשם ולשוב אליו יתברך, כי מלוא כל הארץ כבודו. וכבר דיברנו מזה שכשהאדם מונח למטה לגמרי, ורואה שהוא בדליטה תחתונה חס ושלום רחוק מאוד מהשם יתברך, ראוי לו להחיות עצמו בזה בעצמו. כי היינו כי זהו בעצמו התקרבות מאחר שרואה שהוא וכן להפך, למי שהוא למעלה מאוד, צריך הצדיק להראות לו שהוא רחוק לגמרי מהשם נדבך. בחינת מחמית, מי הדת וכולי, וזהו שלמות הצדיק. ובחינת ככל בשמיים ובארץ, שהוא בחינת הצדיק כידוע, דאחת בשמיה ובערה. דהיינו כנ"ל, שיהיה למעלה ולמטה, שיהיה מראה למי למעלה, בבחינות שמיים, שהוא להפך. שהוא רחוק מאוד ואין הוא יודע כלל וידיעתו יתברך, בחינות מי חמית, מי וכו', כי שם למעלה בשמיים, שם די כאה שואלים מהי מקום כבודו. ולהפך, למי שהוא למטה בארץ ממש, יהיה מראה לו כי ה' עמו, כי מלוא כל הארץ כבודו. וזהו עיקר השלמות להיות למעלה ולמטה. וזהו בחינות בנים ותלמידים שצריכים להניח בעולם. כי לכאורה הדבר תמוה, כי הלא העיקר שצריך האדם לשבר עצמו לגמרי מן החומר. ואם כן, למה הוא חיוב שכשהאדם מסתלק לגמרי למעלה, דהיינו אחר ההסתלקות, שיניח אחריו בנים בזה העולם הגשמי, שימלאו מקומו בזה העולם. הלא אדרבא טוב להסתלק לגמרי למעלה. אך באמת העיקר השלמות להיות למעלה ולמטה בשמיים ובארץ. כי כשהוא בעולם אחד לבד, אין זה שלמות. רק שניהם יחד, מעלה ומטה, זהו עולם שלם. ועל כן מחויב האדם שיהיה נשאר ממנו שארית בארץ, בן או תלמיד. כדי שגם כשיהיה למעלה אחר ההסתלקות, יהיה למטה גם כן בזה העולם. דהיינו, מה שנשאר ממנו למטה, בן או תלמיד, הם נמשכים ממנו. ועיקר הוא המוח, שיהיה נשאר למטה ממוחו. ועל כן צריך להניח בן או תלמיד, כמו שדרשו אבותינו לזכרונם לברכה על פסוק, אשר אין חליפות לעמו, חד אמר בן וחד אמר תלמיד. כי התלמיד הוא ממוח האב, וכן הבן נמשך גם כן ממוח האב. ורבי יוחנן צבר תלמיד כי לא היה לו בנים, כי אצל התלמיד המוח מופשט מגשמיות. אבל אצל הבן המוח מלובש בהטיפה זרית, אבל גם זה צריכים. והכלל שצריך שישאר ממנו בנים ותלמידים והתלמידים יעירו יותר לתלמידים אחריהם וכן להלן יותר שגם התלמידים יפרו וירבו ויעשו תלמידים אחרים ותלמידי תלמידיו יעשו יותר תלמידים וכן להלן יותר ויותר כדי שיהיה משאר מוחו גם למטה לעולם ועד וכן הבנים צריכים גם כן שישאר זכרם לדורי דורות בנים ובני בנים וכולי כי זהו עיקר השלמות של הצדיק, שיהיה למעלה ולמטה, בבחינת ככל בשמיים ובארץ, דאחד בשמיא והרה. עין כל זה במאמר ויהי מקץ, כי מרחמם ינאגם, סימן זין העין שם, כי שם מבואר העניין היטב. תורה סט מה שנוהגים ליתן ברכה, לאיש המביא המשקה לארוחים או על החתונה וכיוצא, היינו כשנושאים יין או דבש לארוחים על החתונה, אז היינו הגים ליתן מן המשקה לשליח הנושא את המשקה לעשות ברכה. ועל פי מה שכתוב בזוהר שיש כמה דברים שהם נישאים ונושאים. וחושב שם כמה דברים שהם נישאים. דהיינו שנושאים אותם, ובאמת אלה הדברים הם נושאים. כגון המרכבה שהיא נישאת ונושאת. וכן אהרון שהיו נושאים אותו והוא נשא את נושאה וכולי. וזה בחינת ברכה שנותנים כנ"ל. כי ברכה ראשי תיבות, כי החיה באופנים, בחינת נישאת ונושאת. כי האופנים החיות, והחיות נושאים אותם. כי החיה באופנים. וכן הוא כל המרכבה, שהאופנים נושאים את החיות, והחיות את המרכבה. ובאמת המרכבה נושאת הכל. ועל כן זה שנושאת המשקיע נותנים לו ברכה, שהוא בחינת כי החיה באופנים, בחינת נושא ונישא. כי הוא נושא את המשקה, ועתה המשקה מנסה אותו. או שנעשה מזה שברים, כי המשקה הוא מחבא וגם מחממת קצת, ולא באר הדבר הזה כלל. תוריים כל מי שגדול יותר, צריך לבקש מבוקשו ברחוב מקום יותר. כמו שאנו רואים שהצומח, חיותו מבוקשו סמוך לו מיד, כי הוא צומח מן הארץ בסמוך לו ממש. ובהמה מבוקשה סמוך לגם גם כן על הארץ, אך הוא ברחוק יותר קצת מן הצומח. כי הבהמה הגדולה במעלה מן הצומח. אבל בן אדם צריך לבקש מבוקשו ברחוק יותר ויותר מן הבהמה. ועל כן משה אבינו עליו השלום, שהיה גדול במעלה מאוד, היה צריך לבקש מבוקשו ברחוק מקום ביותר. ועל כן הוא צריך לבקש לאישה ממדיין, כי מבוקשו היה רחוק מחמת גדולתו. תורה ע"א. דע, כי יש מוחים של ארץ ישראל ויש מוחים של חוץ לארץ. וגם המוחים של חוץ לארץ הם מקבלים ויונקים גם כן מהמוחים של ארץ ישראל. כי עיקר המוח והחוכמה היא בארץ כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה במדרש, אין חוכמה כחוכמה של ארץ וכל אחד מישראל יש לו חלק בארץ ישראל. וכל אחד כפי חלקו שיש לו בארץ ישראל כן הוא מקבל ויונק מהמוחין של ארץ ישראל. נמצא שכל המוחין הם מבחינת מוחין של ארץ ישראל, כי כולם מקבלים משם, כי שם בארץ ישראל ניכר המוח והחוכמה כנעת. אבל אף על פי כן יש מוחין של חוץ לארץ, וזה נעשה על ידי פגם הכבוד חס ושלום. שמי שפוגם חס ושלום בכבוד השם יתברך, אזי על ידי פגם הכבוד של השם יתברך אין יכולים לקבל ולינוק מהמוכין של עץ ישראל. וכפי הפגם שפוגם בכבוד השם נתברך, כמו כן אין יכול לקבל ולינוק מהמוכין של עץ ישראל. ואזי נשארים המוכין מבחינת מוכין של חוץ לעץ ממש. וכשהמוכין הם מבחינת מוכין של חוץ לארץ, אזי הם יכולים להשוות דעתם יחד. וזוהו בחינת המחלוקת שיש בעולם. כי מוחין של חוץ לארץ הם יכולים להשוות עצמם יחד. אבל היה ראוי שלא יהיה מחלוקת כי אם בחוץ לארץ. ובאמת אנו רואים שגם בארץ ישראל יש מחלוקת. אך דע, כי אלו המוחין של חוץ לארץ שנעשו על ידי פגם הכבוד כנ"ל, הם מבקשים לעצמם תיקון. והתיקון של אלו המוחין של חוץ לארץ הוא בעת ששופע הנועם העליון. שעל ידי זה נעשה התגלות הכבוד, עד זמן תיקונם של אלו המוחים של חוץ לארץ. כי כבוד הוא תיקון העולם. כי כל העולם נברא בשביל הכבוד, כמו שכתוב, לכבודי, בראתי וכולי. היינו, בשביל כבוד השם נדבך. כי יש כבוד פרטי לכל מאמר ומאמר של עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. אשר בשביל אותו הכבוד היה זה המאמר שעל ידו נברא חלק פלוני מהבריאה. נמצא שכל מאמר ומאמר יש לו מיוחד, שבשביל הכבוד שבו, נברא מהבריאה, זה, אחר, שבו נברא חלק אחר, מהבריאה, וכן כל המאמרות כולם היו רק בשביל כבוד השם ידבך, אשר בשביל זה נברא העולם כנ"ל. <coughs> ועל כן כשאחד מישראל זוכה לראות בעצמו איזה התגלות הכבוד, היינו כשיש לו איזה כבוד, אז היינו צריך לידע מאיזה מאמר נתעבה זה הכבוד, אשר בשביל זה הכבוד היה אותו המאמר שעל ידו נברא חלק מהבריאה כנ"ל. בוודאי לה כל אדם זוכר לזה להרגיש בעצמו את גלות כבוד השם ידברך. אבל אלו שהם בהיכל הדמלכה, כשיש להם איזה כבוד, אזי הם לוקחים לעצמם כלל מן הכבוד. רק הם מעלים כל הכבוד בהשם ידברך, כדי שיתגדל ויתעלה כבודו ידברך, כדי שיהיה על ידי זה תיקון העולם כנ"ל. והם מבינים בהכבוד, מאיזה מאמר נתאבא זה הכבוד. אשר בשביל זה הכבוד היה אותו המאמר שעל ידו נברא חלק מהבריאה כנ"ל. וזה בחינת בהיכלו כולו לא אומר כבוד. היינו שאצל אלו שהם בהיכל הדמלכה, הכבוד הוא אומר, היינו כולו מאמר. כי הכבוד שיש להם הוא כולו רק הכבוד, על ידו נברא חלק מהבריאה כנ"ל. וזה בחינת ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך. כוח זה בחינת כ"ח עד ואן דמעשה בראשית, בחינת עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. היינו, שאלו שהם באחד דמלכה הם מגלים ומאירים כ"ח עד ואן הנ"ל על ידי הכבוד כנ"ל. וזהו באשר כוח בהם לעמוד וכו'. לפי פשוטו של מקרא, היינו כוח ממש, כי בוודאי צריך שיהיה להם כוח וגבורה לעמוד בזה. שיזכו להיות באחד דמלכה, אשר שם הכבוד הוא כולו אומר, מבחינת כ"ח אטוון דמעשה בראשית כנעד. ועיקר הכבוד של השם יתברך נתגלה רק על ידי האדם. כי האדם הוא תכלית כל הנבראים. כי עיקר הבריאה הייתה בשביל האדם. כי עיקר התגלות כבודו יתברך הוא על ידי האדם. ועל כן על ידי ההולדה, כשנולדים ונתרבים בני אדם ביותר, על ידי איזה נתגלה כבודו ביותר, כי היכה התגלות הכבוד על ידי בני אדם, קנד. ודע, כי מוחין של ארץ ישראל הם מבחינת נועם, ומוחין של חוץ לארץ הם מבחינת חובלים. כמו שכתוב, לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים. ואמרו אבותינו זכרונם לברכה, נועם, אלו תלמידי החכמים שבארץ ישראל, שמנעימים זה לזה בהלכה, חובלים, אלו תלמידי החכמים שבחוץ לארץ. שחובלים זה לזה בהלכה, ועיקר הולדה על ידי בחינת נועם העליון. כי מנועם העליון מתעוררין שלהובין דרחימותה, אשר על ידם בא הולדה, בבחינת נעמת לי מאוד, נפלתה אהבתך לי מאהבת נשים, שעל ידי נועם העליון מתעורר האהבה, בחינת שלהובין דרחימותה, שעל ידם הולדה. ונועם העליון שופע תמיד, אבל צריכין כלי לקבל על ידו שפע נועם העליון. ודע, שעדי צדקה נעשה כלי לקבל על ידה מנועם העליון, שאלהובין דרחימותא. כי צדקה היא נדיבות לב, כמו שכתוב, מאת כל איש אשר ידבנו תיקחו את אומתי. ונדיבות לב היא שנפתח ונתנדב הלב, בעדי זה נפתחין שבילין דליבה. ונעשים כלי לקבל של אהובים דרחימותא שנמשכים מנועם העליון כנ"ל. ויש צדקה של ארץ ישראל, ויש צדקה של חוץ לארץ. ועיקר הצדקה של ארץ ישראל, שעל נעשה כלי לקבל מנועם העליון, שעל ידי זה ההולדה הכנ"ל. וזה בחינת זיראו לכם מצדקה. כי עיקר הולדה על ידי צדקה הכנ"ל. וזה בחינת אלה תולדות יעקב ויוסף, היינו שעיקר ההולדה על ידי יעקב ויוסף, כי יעקב הוא בחינת צדקה, כמו שכתוב משפט וצדקה ביעקב אתה עשית, בעיקר ההולדה על ידי צדקה הכנ"ל, שהיא לקבל השפעת נועם העליון, על ידי זה נתגלה כבודו יתברך ביותר כנ"ל. וזה בחינת כל זרע יעקב כבדו, כי על ידי ההולדה שנעשה על ידי בחינת יעקב, שהוא בחינת צדקה כנ"ל, על ידי זה כבדו, כי על ידי זה נתרבה כבודו יתברך כנ"ל. ואזי כששופה הנועם העליון על ידי הכלי שנעשה על ידי צדקה בשביל ההולדה כנ"ל, וגם בחינת הנועם העליון שהוא המוחים, מקבל ונשפע עוד מלמעלה יותר, כידוע, אזי אלו המוחים של חוץ לארץ, שמבחינת חובליים, הם נופלים גם כן באלו המוחים של ארץ ישראל, שמבחינת נועם, כדי להתקן על ידי זה. כי זמן תיקונם של אלו המוחים של חוץ לארץ. כי עיקר הפגם מקלקול המוחים של חוץ לארץ, הוא על ידי פגם הכבוד, שעל ידי זה אינם יכולים לנהוג ממוחים של ארץ ישראל. ואזי מבחינת מוחין של חוץ לארץ ממש, וזה בקלקולם כנעת. וזה מבחינת בז לדבר יחבלו. בז לדבר היינו בזיונות, הפך הכבוד. על ידי זה יחבלו. היינו מוחין של חוץ לארץ שהם מבחינת חובלים. כי פגם הכבוד נשארים המוחין בבחינת חובלים שהם של חוץ לארץ כנעת. נמצא שעיקר קלקול המוחין של חוץ לארץ או על ידי פגם הכבוד. ועל כן, בעת ששופה הנועם העליון על ידי הכלי של בשביל הולדה, שעל ידי נעשה התגלות הכבוד כנ"ל, אזי הוזמן תיקונם של המוחים של חוץ לארץ. כי מאחר שנתעורר מבחינת התגלות הכבוד, על ידי זה יכולים להתקן. כי עיקר הקיפוש שלהם היה על ידי פגם הכבוד כנ"ל. ועל כן בעת שופע הנועם העליון בשביל ההולדה כנ"ל אז באים המוחים של חוץ לארץ שהם מבחינת חובלים ונופלים במוחים של ארץ ישראל שהם מבחינת נועם כדי להתקן על ידי זה כנ"ל וזה חבלים נפלו לי בנעימים חבלים היינו המוחים של חוץ לארץ שהם מבחינת חובלים הם נופלים בנעימים היינו במוחים של ארץ ישראל שהם מבחינת נועם כנ"ל כדי להתקן על ידי זה אקנד. וזהו אף נחלת שפרה עליי. נחלת זה בחינת יעקב. בחינת יעקב חבל נחלתו. בחינת צדקה. שפרה זה בחינת יוסף. בחינת "ויהי יוסף יפה תואר" וכו'. ויפה תואר זה בחינת יפה תואר הנאמר בדוד. ודרשו אבותינו זיכרונם לברכה, איש תואר שמראה פנים בהלכה. היינו בחינת מוחים, בחינת נועם, שמנעימים בהלכה כנעל. ועל ידי שתי בחינות אלו, יעקב ויוסף, שהן בחינת נחלת שפרי, על ידי זה נעשה הולדה, שאז החובלים נופלים בנעימים כנעל. זה יעקב חבל נחלתו. חבל זה בחינת חובלים הנ"ל, שנתעדכנים על ידי בחינת יעקב, בחינת צדקה, שהלידה הולדה. שעל ידי זה מתעדכנים החובלים שהם המוחים של חוץ לארץ כנ"ל וזה בחינת חבלי לידה, בחינת חובלים הנ"ל שמתעדכנים על ידי הלידה כנ"ל גם זהו בחינת שפירה עליי כנ"ל, בחינת שפיר ושיליה, בחינת הולדה וכנ"ל מחמת שהמוחים של חוץ לארץ הם בחינת חובלים שחובלים זה לזה בהלכה כי אין יכולים להשוות דעתם יחד כנ"ל הם נופלים במוחים של ארץ ישראל שהם בחינת נועם כדי להתקן כנ"ל. על כן, לפעמים כשפוגמים הרבה חס ושלום, אזי אינם יכולים להתקן. אדרבה, גורמים פגם גם למוחים של ארץ ישראל, ואזי גם המוחים של ארץ ישראל אינם יכולים להשוות עצמם, כי נפגמו חס ושלום על ידי המוחים הפגומים של חוץ לארץ שנפלו לתוכם כנ"ל. וזה מבחינת המחלוקת שיש בארץ ישראל גם כן. וכלל הדברים, כי כל הנבראים וכל ההולדות כולם הם רק בשביל התגלות כבודו ידברך. ועיקר ההולדה ידי צדקה, שהילדה נעשה כלי לקבל מנועם העליון, שהילדה זה נעשה הולדה, והילדה זה נתגלה ונתגדל כבודו ידברך כנעד. וזאת היות תרומה הם סופי תיבות לחזות בנועם השם ולבקר בחלום. כי תרומה היא צדקה שהיא נדיבות לב. בחינת מאת קולי שם דבנו ליבו, תיקחו את ערמתי, על ידה נעשה כלי לקבל מנועם השם, שעל ידי זה נמשך התגלות כבודו אלבך, שבבחינת הוא בהיכלו, כולו לא אומר כבוד. וזהו לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, סופד תיבות תרומה, כנ"ל. וזה בחינת השירה, בחינת נעים זמירות ישראל, ולא גילה יותר. אשרא זוכר להרגיש נעימות התורה, כי יש נעימות בתורה וזהו העיקר, לזכות להרגיש הנעימות שיש בהתורה. דרכיה דרכי נועם וכל נטירותיה השלום.